منتديات القراء تقدم ادعوك يا ربي انت شرح لي صدري تهديني لطواك في سد وروحي جمري ادعوك يا ربي انت شرح لي صدري تهديني لطواك يُسَهِّلُهُ وَيُؤَسِّقُ لِمَرْضَاتِكَ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكَ وَيُؤَسِّقُ لِمَرْضَاتِكَ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكَ سُبْحَانَكَ قَدْ A'udhu billah ibn al-shaytanir-rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu taslimin kathira. Amma ba'd, miči mako boga, od početisa, komentaram, kniigi, tevhidah, iz tirnizinuk sunana, Tako da ćemo na ovom našem prvom druženju govoriti o uvodu nekakvom u namaz. Da napravimo određen uvod za sam namaz gdje je neophodno da se čovjek upozna o nekim bitnim stvarima prije nego što krenemo od sljedeći put od komentar hadith po hadisu. Prva stvar, drago bračeo, mi smo rekli da je definicija da je imam i tirvidi spomenu u Kitabu Pahara. Zato što je čistoća jedan od pet uslova ispravnostne namaze. Jedan od pet uslova ispravnosti namaze. Tako da je neophodno da čovjek ima ove uslove za ispravnost namaza, pa ćete vidjeti da imam i tirmi vi, rahmatullahi kada je počeo pisati knjigu namaz, poglavlje o namazu, otpočeo je da govori o vremen o vremenima namaza. Što je takođe, drugi uslov, šta? Ispravnosti namaza. Zatim kasnije će doći govoriti o pokrivanju u namazu. To je treći uslov namaza, zatim reći hadise koji govori o okrecanju šta? prema Kibli, što je također jedan od uslova namaza četvrti i peti uslov jeste nijed, nijed. Tako da on na ovakav jedan način proz metod muhadisa će spominjati hadise za razliku od metodologije fekiha koji su napisali fikske knjige gdje oni odmah spomenu. Razumijete Uslovi namaza su to jedan, dva, tri, ispomenju mes'ele koji su vezane za te propise. Ali kažem, prinošto krenemo se komentarom onaj uh, knjigi namaza iz Tirmizinog sunana, neophodne da pojasnimo neke stvari vezano za sam namaz. Prvo, što je to namaz? As-salah. As-salah u aravskom jeziku etimoločkom značenju ima više značenja. Prvo i najpoznatije značenje jeste da je as-salā namaz došao od riječi as-salā u značenju dova. Zato, što je namaz u sebi, zato što namaz u sebi sadrži dovu. Pa s obzirom da je dova srž, ibadeta, a nema sumnije da je najveći, šta? Ibadet. Allahu subhanahu wa ta'ala namaz, koji u sebi sadrži dovu, mi kažemo namaz, nazvan, da je namaz, a sala nazvan od dova. Oto da kaže, Allahu posaniji sallallahu alaihi wa sallam, addu'au huvala ibadet, da je dova u stvari ibadet dodajcie okup pani ibadet sadrzanu dobi i allah subhanahu wa taala polodajcie je opie sa dovu ibadetom wa qala rabbukum ud'unni yastajib lakum in alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama ma'a dakhirin iwas gospodari rekao molite me Oni koji se oholi od moga ibadeta. Pogledajte. Prvo je na Allah subhanahu wa ta'ala. Da ga njegovi robovi mole u dobi, a onda oni koji se oholi od čega? Od dobi. Ali Allah je što mi rekao oni koji se oholi od dobi, nego oni koji se oholi od ibadeta. Tako da je dova u stvari šta? Ibadeta. Uči u džahnem. Tu je prvo značenje Da je As-Sala u arabskom jeziku došlo od riječi As-Sala u značenju dobe. Drugo značenje, kaže se Salah, smilovao mu se. Otuda, kažu jedan dio islamski učenjaka, da je namaz As-Sala došao od riječi Salah, da znači smilovati se tako kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi da Allah subhanahu wa ta'ala šta i malići čini salavat donosi šta salavat na Allahu poslanika sallallahu alejhi na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste šta? Miloz. Jedno od mišljenja jest ovog kur'anskog ajeta i oto da kažu da je onaj asfala nazvan od namaz, nazvan od ovi rič, što znači smilovati se. Treći značin jeste isto od riči salla, što dolazi u arabskom jeziku u značenju beričeta i povećanja hajra. Beričeta i povećanja hajra. Pogotovo povećanje obskrbe. Zato, kažu islamski učenjaci, as sala namaz je nazvan od ove riječi što namaz je uzrokom povećanja svakog hajra. I na Dunjaluku, i na Ahiretu, a pogotovo po pitanju obskrbe. Razumijete? Pogotovo on na po pitanju opskrbe od toga Allahu posalni sallallahu alayhi wa sallam je yeah, znao moliti za jednu porodicu Allahumma salli ala ali Abi Aufa Bože moj pola da moli Allahu posalni sallallahu alaihi wa sallam da res salavat u značenju šta daj berićet i povećaj khair porodici ولك اصحاب الله وصلنا صلى الله عليه وسلم ذات كاريسامس كيوتienia si namazi nazwan udowi reci al sala što znači beričet i povećanje khaira u svakom pogledu a pogotovo povećanje na faki i biznani da Allah subhanahu wa ta'ala na ledi vjerncima wa umur ahlek bi salati wastabir Ti naređuju svojoj porodici, a mi ne pitamo za nafaku. Ne nama je nafaka. Allah subhanahu wa ta'la se obavezao da će dati nafaku onoj porodici koja bude obavljala namaz. Onoj porodici čista rješina bude naređivao svojoj ženi, svojoj djeci, svojoj familiji obavljanje namaza. I ovdje ovaj kur'anski ajet upućuje na to da znači namaz, al-salah, je nazvan izbog toga, što je on uzrok povećanja haira beričeta i pogotovo napake. Ima još značenja, najde oko 6-7, koji islamski učinjaci navode, poput značenja salla u značenju a, naginjati, težiti ka tome i biti priljubljen u sto. Od tudi Allah subhanahu wa ta'ala je opisao vatru. Da ona je priljubljena uz nevjernike od Tasla naran hamije. Da tijela nevjernika, pogledajte, potrebljena ova riječ. Osnova je tasla naran hamije. Da nevjernička tijela je priljubljena uz vatru. I narazdvojiva. Karo islamski učenjac je da je odovi rič nazvan namaz slavatom zbog toga što vijenička srca bivaju priljubljena. I narazdvojiva od namaza. Ne mogu se nikako odvojiti. I zaista vidjet ćete čovjeka koji je navikao da obavlja namaz. Dok ne obavi što ne može se razrađati nikako. Ne može svoje srce nikako odvojiti od samoga namaza. Kako je vatra ne razdvojiva od tijela ona, nevjernika i kako je priljubljena uz njih, pogledajte, tako isto Allah subhanovi, ovo vjernička srca su svezana i priljubljena za namaz, nikako se ne mogu odvojiti i razvojiti od namaza. Kažemo to samo neka od značenja, od značenja, riječi Asala u arabskom jeziku. Možda još da spomenemo kada smo tu. Od riječi kažu islamski učenjaci, jedno od značenja, od mogućih značenja odakle je došla riječ Asala, jeste od riječi e, Musla, koja označava čovjeka, drugog čovjeka koji pobjedi u trkama. Tako se zove drugi čovjek koji stigne je drugoplastirani čovjek on, od ove riječi. Se zove kao islamski učenje zato što je namaz drugi ruk nakon šahadeta da uzima drugo mjesto u islamu da je zbog toga šta, nazvan salatom od korijena ove riječi koje smo malo prije spomenuli. Što se definicije namaza u šarijaskom značenju namaz u šarijaskom značenju je, kako kažu islamski učenjasi, ibadetun maksusa, muštamiletun ala, akvalin u afalin maksusa, muhtatihatun bit tekbiri, muhtatimetun bit teslimi. Namaz je poseban ibadet koji se sadrži od posebnih riječi i djela koji odpočinje sa tekbirom, a završava sa salamom. Ovo čovjek mora da zna, da zna na pameti kad ga ne kupi da šta to namaz. Mora da zna. Ha? Kasne o, admir će ti to ugučiti. Znači namaz je, kojeg dana će mi definiciju namaza. Namaz je znači poseban ibadet. Ižma ummeta, je draga braćo, da je namaz ibadet. Koji se sadrži koji sadrži u sebi posebne riječi i djela. Što znači da nije dozvoljeno, draga braće, da čovjek, bilo što uradi od pokreta, bilo od riječi u namazu, vez šta? Dokaza. Dokaza. Otuda, kaže Allahu u poslanih sallahu alaihi wa u hadithu koga bilje živa muslim, inna hadihi salata لا يصلح فيه شيء من كلام الناس انما هي انما هو التسبيح وذكر الله وقراءه القران قال الله صلى الله عليه وسلم او باي نماز و نيمو نپریلیچی اي نيه дозволено да било шта човјек пиче од свога говора šta tesbih, veličanje Allah subhanu wa ta'ala, zatim, zikr, Allahu jalla še'nu, i učenje Kur'ana. Oto da mi kažemo, kada neko nešto hoće da kaže u namazu, neke reče, mi kažemo Da nam dokaz to Allah poslani sallahu aleyhi wa sallam, uči u namazu. Ako neko hoće da uradi neki pokret, bilo rukama, bilo nogama, bilo glavom, razumijete ili bilo kojim dijelom svoga tijela mi kažemo da je nam dokaz, bilo iz Kur'ana ili sunnata Allaho posljednika, da je tako radio. Otuda, osnova u ibaditima je zabrana, nije dozvodena ništa da čovjek radi, niti da govori, a, osim sa, sa dokazom. Dalje dio definicije kaže da je namaz muptatihatun bit takviri مقتتمة بالتسليم قد بجني ستكبير أزابر شعلا سلام ذات وشتكاج الله بصني صلى الله عليه وسلم حديث كوه أسمى صلى الله عليه وسلم عن كتاب الطهارة ودعلي ابن بطالي رضي الله تعالى عنه اشتكاج مفتاح الصلاة الطهور و... وتحريمها التكبير da je ključ namaza čistoća, a njegov početak je tekbir, a završetak selam. Međutim, poledajte kako je Allah posl. s.a.v. rekao, tahrimuha sa riječima, sa riječima Allahu akbar sa tekbirom, ulazi se u zabranjene stvari, poledajte, Haram. Ulazi čovjek u haram, to znači da mu je haram da radi i da priča. Bilo šta, osim šta, što je došlo u Kur'anu i sunnete Allahovu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Tada sebi zabranjuješ bilo kakav govor, bilo kakve riječi, osim govora, osim riječi, osim pokreta, koje su, došle, koje su došli u Kur'anu ili sunnete Allahovu poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Zato al mesđid al haram u Mekke zove se haramom. Zbog čega? Zato što imaju određene radnje i određena djela koja su zabranjena činiti u Mekke u al mesđidu al haramu a koja su dozvoljena izvan njega. Otuda i hrami kad čovjek uđe na hadž, zove se i hrami odove reč, Haram Zato što čovjek oblačeći je hrame, ulazi u određene zabranjene stvari. Znači, zabranjuje sebi određene stvari koje ne smije činiti, poput odnosa sa ženom, poput sišanja, sjeće i tako dalje. A koje su mu osnovi bile prije toga šta? Dozvoljeno. Tako isto sa ulaskom u namaz, sa početim tekbirom koji se inače zove tekbire, to je hram, baš zbog toga, sada obavezuje i zabranjuje sebi riječi i djela, Koja su bilo doslovne pri namaza koja nakon toga postaju njemu zabranjene. Namaz, ko što znamo, draga braćo, je obaveza, je naređen u Kur'anu, i usunetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve i idžma, islamski učenjaka. mnogo je kur'anski ajeta من نوع حديث الله صلى الله عليه وسلم بطول في تاني بيلو دى الله سبحانه وتعالى نرجوه نماز من جني واقيم الصلاة أولا تنماز إلي دنرجوه كاو ويدنني أقيم الصلاة لدلوك شمس إلى غسق الليل وقرآن الفج بيلو دنرجوه سودرجني بوسر من ديالو من نمازا i ruknovima, poput, obavljajte ruku sa onima ostalim vjernicima koji obavljaju također šta? Ruku. Bilo da pohvaljuje vjernike koji obavljaju namaz, bilo da prijeti nevjernicima koji ne obavljaju namaz i mnogo drugih načina, kroz Kur'an i kroz sunnata Allahoposlovnika s.a.w. iz kojih se jasno vidi naredba, imperativ, po pitanju obavljanja namaza. O vrijednosti samog namaza, dvaga vraća Mnogo Kur'anski ajete, mnogo hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Dovoljno je to Što je namaz Jedini propis Od ibadeta šta? Koji je propisan na nebesima Dok svi ostali ibadete propisan Dok Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Dio na zemlji As-salatu nurun Kaže Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Namazi svjetlo Namazi svjetlo Nadoňaluku ali isto je tako namaz svjetlo u kaburu i namazi svjetlo na akhiratu Prvo za što će biti pitan, kako kaže Allah poslanici svojom hadisu također koji je bilježi imam i također Ahmedu u musnedu, awwalu ma yuhasabu bihi alabd yawma alqiyamati as Prvo za što će biti pitan na suđenju danu jeste njegov namaz i kažemo mnogo mnogo drugih vrijednosti koje se došle po pitanju namaza do te mjere kao što znate da je to temel Islama kao što je došlo o od Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma u Bukhari i muslimu bunijal Islama ala khamsin šehadatijan la ilaha ila wa anni rasulullahu wa iqam ila da se Islama temeli grada na pe stvari na dva šehadeta, kelima i šehadetu svjedočenju da nema drugog božanstva koji zaslužuje da, da biva obožavano ima Allah subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed s.a.v. zatim ovaj na namaza neopunem da znamo, draga braćo kada govorimo o namazu da imate šartove obaveznosti namaza razlika je šartovi Ispravnosti namaza. Uslovi ispravnosti namaza. to su onih pet uslova koje smo spomenuli. A imate uslove obaveznosti namaza. Što znači kada to namaz i kome postaje obaveza a kome nije obaveza. Da bi namaz bio obavezan imaju tri uslova. Prvi uslov je islam. Da je čovjek musliman. Jer nevjernicima Nije, šta, obavezan namaz i ukoliko bi klanjali, njegov njihov namaz je neispravan dok ne budu posvjedočili kelime i šehade, dok ne budu postali uslimani. Drugi uslov jeste tehliv zaduženje koji podrazumijeva dvije stvari, a to je razum i punuljestvo. I kod jednog islamskih učenjaka slobodnu volju. Slobodnu volju da ne ima prisjele. U određenim specifičnim eserama. Tako da recimo, čovjek koji je lud, nije obavezan da obavlja namaz. Čovjek koji nije punoljetan. Dječak ili djevojčica koji još nisu postali punoljetni, nisu dužni da obavljaju namaz, zato kažemo tri su uslova i kažemo još onaj četvrti uslov koji smo spomenuli u određenim specifičnim maselama tri su uslova da bi namaz bio obavezan, prvi je islam da je čovjek musliman ili muslimanka drugi je da bude pametan i da bude treći uslov punoljetan zato što namaz Za ludu, za ludog insana nije obavezan. Tako koliko čovjek ne dolašanu nikome pobudali, sve oni namaze koji je propustio tokom ludila, šta? Neće nadoknaditi. Neće nadoknaditi. Niti će napostiti kada je u pitanju dan. Osim ako se dešava povremeno da mu se pojavi šta u toku dana. Ludilo, a to su posebne mesele, kažem, koji se obrađuju u pogledu koji govori o postu. Ali želim reći da u momentu ludila, sad njega spada obaveza, zaduženja. Nema duga prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, dijete, koje nije punoletno, dječak ili djevojčica, oni nisu dužni, šta? da klanjaju i oni namaz koji su propustili, neće neklanjavati. I to je milo sada Allah subhanahu wa ta'ala. Šta je dokaz? Dokaz je hadith tako oče od Ali ibn Abi Taliba radi Allahu ta'ala anhu, koji kata Allah po sanih rufi al an sarafatin. Da je uzdignuto pero sa treje, sa trej osobe, ani sabijji hata jebluh sad dječaka, sve dok ne postane punoljetan, oanim naimi, hatta je sejkiv, i od čovjeka koji spava, sve dok ne ustane, oanim međuni, hatta je fiqa, i od lude osobe, sve dok ne se ne bude probudila, dok ne bude došla sebi, jeste, dok ne dođe pameti. Tako da je, draga braću, znači vam bitno da čovjek zna ove stvari, tako bi znao reći, Ako mu se desi neko da ga upita, da zna pojasniti ovaj propis. Postavlja se pitanje, šta je sa čovjekom koji izgubi svijest, Padni u komu? Da li ćemo reći da on liči osobi koja spava, koja je zaspala, pa ćemo ga obavezati? Da naklanja sve oni propušteni namaze. Kao što je dužna naklanjati osoba koja je spavala. Ili ćemo reći da je on kao lud i nećemo ga da obavezati da naklanja propušteni namaze. Zato što je osoba dužna zbog prespavanjem zbog spavanja koji je prespavala odričbij mu namaza duže nakonite jer kaže Allahu poslanik nama on ve a mennama an salati aw nasiha fa liyusaliha iza zekeraha ko bude zaspao od namaza ko bude prespavao jedan namaz ili šta bude ga zaboravio neka ga klanja onda kada se sjeti od tudja sta ćemo reći Da li ćemo ga obavezati da nakladnja propuštuje namaze osobu koja je pala u komu u nesvijest, gdje imate po par dana, čak po par sedmica i po par mjeseci i godina. Da li ćemo ga obavezati da nakladnja kao osobu koja je prespavala namaze ili ćemo ga onaj, usporediti sa osobom koja je izgubila Pamet, koja pobudala. Imate razilažnje među islamskućenja smo između ove dvije stvari, ali je preće, draga vraću, da se kaže da je dužan nakonjati te namaze, zato što, ako se pogleda, ipak ima više ti osobina koje su zajednički između njega i osobe koja spava. Jeste da ima razlike poput toga da osobu koja spava možeš probuditi Dok njega ne možeš probuditi. I kaže imaju određene te razlike, ali i određene sličnosti o to da je preče, da se kaže, da je obavezan naklanjati sve te namaze. A kako je? O našoj naklanjavaju namazak u Buda kad dođe komentaru, kako se naklanjava, ako se radi o manjem broju namaza, kako se naklanjava, ako se radi o većem broju namaza i dužem periodu, inša Allah, kad dođe haditha Zabdullahi Nusudera, radijallahu ta'ala, nu govorit ćemo detalj. يوشي موضع نوى من المنطقة تو دا يالله فصلاة صلى الله عليه وسلم نريد دا سترتدي نرجو ديسي قبولاني لماذا كنت قال جالله فصلاة صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وضربوهم عليها لعشر نرجويته svojoj djeci kad ne obavlje namaz kada budu imali 7 godina a udavite i zbog namaza kada budu napunili 10. To je navjelo jedan dio islamske učenjaka. Da kažu da je djete obavezno svejedno dali napunilo ili na, da li postalo punoljetno ili ne pri 10. godine kažu kad napunim 10 godina biva obavezno. Međutim to je mišljenje neispravno. Valgumijete li? Zato što je ovaj hadis, zato što ovaj hadis upućuje na to da treba navikavati djecu na namaz, kako su ashabi navikavali djecu da poste. Kako je došao hadis od Ajmesa ibn Malika, da su zanimali ostavljati djecu u džami, da bi onda ona igrala s lutkama, igračkama, kako bi zaboravili na glad, navikavali ih na takav jedan način na poste. Također, kažu islamski učenjaci, ovaj hadif Allah posljednika se upućuje na to da čovjek virnik, staratelj djeteta, treba navikavati svoje djete takođe, na namaz, pa kada dođe u desetu godinu života i da se udari. S tim da imate razilaženje među islamski učenjacima. Da se ovdje razu... podrazumiva? Kada uđe u desetu godinu ili sedmu godinu, ili se podrazumiva kad navrši puniji 7 godina ili šta puni 10. Preči da se kaže šta? Kada navrši, puni sedam i puni deset. Pogledajte. Sada moramo brati jednu nobitnu mesel. A to je, dali li čovjek koji ostaje namaz izlazi iz vjere ili ne izlazi. Kada smo dole Rismicana. <laughs> Sada je to sa njim? Nije, nije. Nije, nije, skontuo neke stvari. Ovo ja, nije, skontuo, skontuo, skontu, onaj, različno. <clears> tamam. <throat> Prvo, da ga vraću. imate dva, dvije vrste ljudi po pitanju neobavljanja namaza. Imate ljude koji smatraju da im nije uopće obaveza obavljati namaz. Kaže, meni uopće nije dužna dužnost obavljati namaz. Kao kada bi rekao, šta kamat? Šta ima u kamati loše? Nema nikak problema da uzme šta kamat? Ili da kaže, šta? Nema problema da čovjek počne u ludu, šta ima u teme loše? Razumijete li? Stvari ovakve i slišnije prirode, ko zanegira nešto što je došlo jasno, od jasnih stvari u Kuranu, ili sunite Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ili u pitanju naredbe, kao u slučaju namaza, da kaže šta, mi nije dužno zabavljeno namaz, ja sam musliman, ali mi dužno zabavljeno namaz, ili u pitanju zabrani kao da smo, kao smo rekli, da kaže, nema problema za kamatu, što je problem kamate, što u tom ima loše, onda da dozvoli ohalali kamatu od stvari koje su poznate same po sebi u vjeri. Svako zna da je piti alkohol haram, Se kaže, nema problema da čovjek pihala alkohol, nema u tome ništa. Mi kažemo šta to automatski djelo čovjeka izvodi iz vjere. To automatski čovjeka izvodi iz vjere. I oko toga nema problema i među islamski i na tome je stav svi islamski učenjaka, ićma umleta. Međutim, stvar je kod čovjeka koji izostavlja namaze iz gljenosti. Ili iz nekakvih obaveza svojih koje on ima I to je kod njega argument. On za time pravda. Kaže, ja znam da meni je meni obaveza. I znam da je to ruknama Islama. I znam da će biti pitan pred Allahom i Zalašanu. Ali jednostavno tako ne mogu se obaviti. Razumite li? Oko ovog čovjeka islamski učenja se razlišli. Da li je vjernik ili je nevjernik. Najprije je da se da se kaže, pazite. Nećemoći između islamskog i kršćanstva. Šta kaže ova plan škola se kaže na, ali najprije da se kaže da čovjeku ostavi jedan, dva ili nekoliko namaza. koji i ponekad da klanja, a ponekad da ne klanja. Najprije da se kaže da hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Al-ahd allazi baina na wa baina hum tarku salati faman tarakaha faqad kafara da je razlika među nas i nevjernika ostavljena namaza. Pa ko ostavi namaz je kup na vjerstvu Allahu Subhanahu wa ta'ala, kažem najpriče da se kaže se ovdje podrazumijeva hadith ko bude ostavio potpuno potpuno namaz. Kao instituciju namaza. A da, čovjek koji bi ponekada iz njenosti أصلي و نماز جزاك الله حديث كغبيليجي إيمان البخاري ومسلم و دو بعد ابن صامته إيش توي احد من أدايچي ارغمناتا إنا وستانو شي توي شيخ الإسلام ابن تيمية بازيته شنو انديچي ارغمناتا الله وصلى نسله عليه وسلم حديث كغبيليجي من البخاري دو بعد ابن صامته خمس صلوات في اليوم كتبهن الله في اليوم والليلة بيت وقته نماز الله جل سأنه يپپريس او توكودانا اينوچي ومن حافظ عليهن وحفظهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه فكو بودي فازي وودي وراچونا ايچوا او تي پيت وقته نمازا کو يسو پرپيسانو توكودانا اينوچي انما هو الله جل سأنه لا گوو وجند. ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عند الله عد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له اقول نبوده ايه چوبه قلت تهيه نبوده چوبه او نموغو الله جل شأنه اقول نبوده ايه الله جل شأنه قزني تزنيه قزني شكا اقول نبوده ايه ايه Oprosti, oprosti ćemo. Oto da draga uraču. Da čovjek koji poneki ostavi namazi, izlazi zvere, kako bi mogao reći Allah poslanih sallahu alaihi wa sallam ako Allah oprosti, oprosti ćemo. Allah reći neće kufru oprosti, nikada, nikome. Razumite li? Oto da kažemo ovo jedan najveće argumenata. Da čovjek koji bi kon, nekada izostavio namaz ne može tako lako, šta? Reći da je počinio kufru Allahu subhanahu wa ta'ala nego da se ovaj hadis koje sam spomenuli ostavlja namaz ako bude ostavio namaz koju instituciju, podrazumijeva ako bude potpuno znači ostavio namaz i vi znate to znači praktičko odmetanje od Allahove ve subhanu wa ta'ala vjeri. I to jedno djelo koje izvode iz vjeri, koje spomeni sam šehe Muhammed ibn Abdul Wahab Ali Arab, da se čovjek se potpuno odmeti od Allahove i da se vjeri. Na taj način niti da je naučava, niti da se interesuje za nju. Kom To je stvar i u ovom slučaju ukoliko bi čovjek potpuno ostavio namaz, on je kao instituciju je za njom, onda mi imamo onda osnova da kažemo da takvo djelo izvodi čovjeka šta? Izvjere. Međutim, pazite opet, kaže, jedan dio islamske učenjaka postavlja uslov da Mora ga imam pozvati. Mora ga imam, vladar ili sud, sudja, šta? U islamskoj državi pozvati da obavlja namaz. Prije proglašavanja nevjernikom zato što je to uspostavljanje argumenta nad čovjekom. Mada ovo postavljanje nije došlo u tekstovima, nitu kur'an, sunat Allaho poslanika, sallallahu alaihi, Veselene. Postavlja se pitanje postavlja se pitanje da li se lakva osoba ubija. Većina islamskućenjaka su i nastanoviš da se ta osoba ubija. Koja bi ostavila šta? Namaz. Koja bi ostavila namaz i Ispravno je mišljenje da joj se da tri dana vremena. Da joj se da tri dana vremena da se poziva. Da se zatvori i da se ovako osobi šta? Naredi, da se praži, klanjaj. Klanjaj. Tri dana kad mu se non-stop govori klanjaj, klanjaj, klanjaj. I ako ustaje nakon tri dana, šta? To je dovoljno uspostavljen argument nad čovjekom. Da on ne želi obaviti namaz nakon tri dana ne bude htivo. Obaviti namaz da i je potpuno, znači, ostave u instituciju namaza. Razumite li? Šta je dokaz za to? Odnosno, za, na čemu je zasnovano ovu razilaženju u islami skućenjacima? Jer imate jedan dvije islami da kažu da se ubija bez šta? Bez pozivanja na taubu. Jer ova tri dana označavaju poziv na taubu da se pokaje Allahu Subhanahu wa ta ta'ala. je mu se da prilika da se pokaje. Dok jedan kaže ne, ubija se bez pokajanja Što je dokaz jedni drugi? Dokaz je to da oni pravi analogiju na čovjeka koji izađe iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, koji je otpadnik. Jer je Omer ibu Hattab propisao šta? To je sunnet Omera radi Allahu ta'ala anhu da se otpadnik od vjerja Islama poziva tri dana, da mu se da prilika tri dana, da se pokaje, da se vrati u islam. Došao je bu Musa, rešari radijallahu ta'ala, anu, omer ibu Khattabu, radijallahu ta'ala, i pita ga, omer ibu Khattab, hal min mugribin. Ima li neka čudna vijest, ima nešto novo, da je zanimljivo, prošto je bio Musa njegov namjesnik. Kaže, evo Musa ima, radijallahu ta'ala, bio je, čovjek musliman, koji očiša u krišanstvu ili šta? U židovstvu. I kaže ubilis moga. Kaže mu. mnil muhattab. Hela, at'am tu i vasakaj tu što ga niiste pojeli, ihraanli tri dana, što mu niiste dali vremena. Tri dana. Razumite. Kaže, Bože mój, Allahumma inni abrav ilike, ma šehtu Oma Amrt. Kaže, Bože moj, ja, se, ja sam čist od njegovog postupka, ovo koji on učinio. Razumijete li? Nisam naredio, nisam bio prisutan. I ste mi razumijeli. Što jasno pućuje da je sunnet Omera bio i stav i njegovo mišljenje da se mora čovjek pozvati i uspostaviti argument nad njim tri dana, da se radi čak i otpadništvo od vjeri kao da čovjek ode u hršćanstvu ili životstvo ili ode u neko drugo objeđenje, u neku drugu, šta? Religiju. Razumijete li? O tu da kaže, že ova jedan dio islamskih učenjaka, da ga treba zatvoriti tri dana i pozivati i uspostaviti argument na ovakav jedan način, nad njim, onu osobu koja bi ostavila namaz, pa tek onda izvršiti kaznu nad njim, smrtnu kaznu, Za razliku od rahmetullahi Hanife, koji kaže, koji smatra da se zatvara, sve dok ne bude, šta? Počne oklanati. Ako ne bude nikad htio početi oklanati, onda do smrti tako se drži, dok ne bude umro u zatvoru. To je njegovo, znači mišljenje, njegov stav. S tim da je onda razivaženje među učenjacima. Onda, da li se takva osoba ubija Kao vjernik ili se ubija šta? Kao nevjernik. Razumite li? U svičenog dijela islamskućenjaka koji kažu da se ubija bez pozivanja na teobu, oni uzimaju argument slučaj onog slučaj kada Allahu Allah posloni sallallahu alaihi wa sallam ustao nakon što mu je bilo prijavljeno da je žena jedna bila ubijena. Pa je Ustao Allahu u poslaniji sallallahu alihi wasallam kaže ima čovjek koji će nam ispričati što se desilo sa njom. Pa je ustao starac vanština hadisa u pući da je to bio njen muž. Kaže Allah u ja sam je ubio. Ja sam je ubio. Psovala te je i vrijeđala te ja viš nisam mogao šta? Izdržati nego je ubio. Bez da je šta? Pogledajte. Jes, Bez prava na pokajanje, bez, bez da prijavi imamu, bez ničega. Teda Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekao, nije na krv, ali nema ne nikakvu vrijednost. Otuda, všeho islami no temije, potencija da psovanje, pazite, Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam i osoba koja psuje Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam se ubija bez prava na pokajanje, jer je to hak Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Razumijete li? Ne može. Poslanik sa umro. Ne možeš pitati ga za halal. Jer ako je poslanik sa sa odbrivom čovjeku što je ubio ovu ženu u nje za vrijeme njegovog života, gdje je moglo ise da pita hoće li Allah u poslaniku oprostiti njoj svoj hak? Razumijete li? Ili ne znaš? kaže Šikul Islami minuta i minet, i napisao je u Po Pitanju o JMS Ali, da li se onoga kopsuje Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam al al -rasul. da se ubija psovač Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bez prava na teobu za razlik od onoga kopsuje allaha gdje se poziva na teobu jer je pravo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam veći pazite, u smislu veći kad kažemo veći pod, smatram ovdje veći, da Ne može se pitati za hak, za halal, dok vrata te obi izraži njega i Allah subhanu wa ta'ala su otvorena i može, šta? Da traži oprosta od Allah subhanu wa ta'ala i zato se traži od njega pokajanje. Očilic pokaj, tako se ne pokaje, da se ubija kao otpadnik od Allahovi subhanu wa ta'ala vjeri. U svakom slučaju, znači, draga braća, veoma bitno da čovjek budi oprezan i da vodi Računa kada je o pitanju onaj uspostavljanje argumentata nad ljudima i proglašavanje ljudi nevjernicima i da ni nijekom slučaju za ostavljanje nekoliko namaza onaj izljenosti pogotovo ako čovjek ne zna, pogotovo ako čovjeku nije bilo danilo onaj ne može se proglasiti nevjernikom. Ina mol se reči da je čovjek, šta? Nizšao iz vjere. Allah subhanahu ta'ala najbolje zna. I ovo, ha? Studija po ovaj kultep O godoni ljudi istan sučen koji smatraju, koji smatraju. Da, ostavljanje ponekada namaza. Izvodite čovjek iz vjere poput hambelija I nego je habis koj će ajaka, oni smatraju subi Kao kao nevjernik. Niti se klanjamo genaza, niti se kopaju grobovi muslimana, niti se smi naslijediti i tako dalje. Jeste koji uperformaš kod njih, ko što imaš mišljenje kod Ambelija, posti samo jedan namaz. Izlazi iz vjere. Prezumitam. Oni smatraju ovoga čovjeka koji ostavlja iz vjernosti poneki namaz, ima na dio učjenaka Ambeliskog mezheba koji smatraju da izlazi iz vjere. ono na čemu je Malikijski, šafijski mezheb, jeste da se on ubija, ali da se ubija kao musliman, kao kisaz, kao čovjek koji počinje blud, oženjen, pa se ubije. On ubija se smrtna kazna, ali šta? On umire kao vjerih. Njegova stvara Allah, ako ga bude htio prosto, proče, ako ga bude htio Allah, što je kaznići kazn, ga. Zaraz kod debu hanife, koji stavljeni nastanoviše da se uopće šta? Ne ubija, nego se zatvara. Stav, većini izlanskih učenjaka većini izlanskih učenjaka da se tražuju nika šta? Pokajanje. Tri dana, jest. Na osnovu je sunnetomera u Hataba, na osnovu ovi predajki smo govorili onaj za razliku, recimo, oni, oni koji kažu Da, da se ubija otpadnik od vjeri bez pokajanja također izma argument od ibn Abbas radi Allahu taala anhu koji kaže da rek Allah poslanik sallallahu alajhi wasallam men beddel din faqtuluhu kubra min biroobita ni rek Allah poslanik sallallahu alajhi da se pokaje pagon da ubite ako se ne pokaje nego ubite ga razumijet li tako da je ovo dokaz onima koji kažu da nema pokaja, da se ne traži njegovo pokajanje ali ispravno mišljenje da, da se treba tražiti pokajanje i imam e, Ja nego mali kiskučniak. Kažu da se, da je stvar spoje ovih hadisa koji su došli. Razumijete li sunneta Umara uh, al-Kattaba i u slučaja, uh, čovjeka koji ubije ženu bez traženja pokajanja od nje, on na tojnoj situaciji, u tojnoj da je stvar uspostavljena argumentata i da nisu sva djela kufra, šta? Ista na, na, na, u smislu da treba od situacije do situacije i u određenim slučajevima treba uspostaviti argument A ima situacija gdje je već posljedni argument nad osobama, ali u svaku slučaju onaj, preče, je, preče je, pogotovo gdje je rašireno neznanje i tako dalje, preče je da se kaže da treba tražiti jeste to ovo pokajanje. Ako ko zna ima hadith poslanika za kosta i tri džume, da ima Allah se pečeti srce. Preovladava mišljiv, nisam sigur, ali koliko sjećam da ima hadith poslanika za srce. Ali nisam siguran. Yeah. Sahne, yes. Što da, misl, što da nije, ah, jest, jest. nis čuo A, jest jes. Ako da nis čuo nešto? Jest, ali, ali ovaj kao da razumijevanje Omeri Muhataba pojašnjava hadis poslovnika Salahisam. Razumiješ? Se razumije? Kao da pojašnjava? Kao da pojašnjava Omeri Muhatabu ovo razumijevanje da treba uspustiti argument nad ljudima. Uspustio ko zanimljuje obavezu namaza. On, kažu islamski učenjaci samo i to o tome lezi, ibn-Nabdu Selama, spominje mu kvali lahkam. Spominje što se tiče toga. Kaže, ima opravdanje čovjek iz neznanja, kao resim primi islam. Kaže, šanallahu, laj, laj, laj, šanallahu, laj, rasulullah. Ti mu kaže, dušlo vrijeme namaza, dajmu klanjati. On kaže, kakav namaz, dajmu namaze. musliman. Ne zna uvijek da mu je dužno zaklanjati. I onda treba ga uspostati, argument treba ga podučiti, treba objasniti. Razumite li? I jes nije upućen. Nije upućen. Samo taj, zbog neznanja, ima opravdanje. Ne zna, ne zna uopće da mu je obaveza namaz. A svi koji zna, onaj, razumiješ? jest. jes. Ne, kaže, kaže, nije mu obaveza. Za niče. To je izba omeda da čini kufr. Allah što ono i ubija A vi prečite da, da se ubije u situacijama. Jeste. Ne, ne. Reći da se poziva čovjek koji se odmetne od vjede. Ili, jeste. Uspostavlja argument nad njim na osnovu ovog sunneta omeru hatava. Pogotovo kažemo ako raširuje znanje. Razumjeti? Jedna zapreka, zapreka, to je poznatno kvide. Zapreka tekfirine ljudi onaj, jeste neznanje, odnosno mora biti uspostavljanje argumenta. Do te mjeri da islam kažem, jedno islam kaže jedno islam skušenjac, kažem, jedan dio islam skušenjaca kaže, jedan dio islam skušenjaca kaže, mora se uspostaviti onaj, Argument da se odredi imamu, vladaru, ili sudiji, ili policiji, razumijete, u islamskoj državi, jer na taj način biva sigurnije uspostavljanja argument. Kada te zove nije zatim je klanjaj, primjer, ti nećeš, klanje, klanje, tri dana poziv... Nema sumnije da je tu uspostavljanja argument. Razumijete li? Za razliku, jeste. Za raz... šeste, naku... ne, ne, nakon toga, nakon toga, imljute i mi Ne bodi nekoliko mjesta između ul fetava. Na ona osoba koja izljeno se osoba namazja nakon tri dana, ako se tri dana zatvori i poziva je onaj instituciji islamske džezu vlast institucije islamske države jeste poziva je tri dana i mnite mi je na nekoliko mjesta u mešmul fetava, spomni da je izma ummeta da ubija se kao nabirnik, pazi. Ne od izma ummeta zato što je on uz stvari kao onaj koji za njega obavezu sa svojim stanjem Razumijetelji? nako tri dana, ako nijedna nije htio namaz da obaviti. Uzima, kaže, propis onoga šta? Koji je zanijekao. Kao da je zanijekao općenog općen, onaj obaviz do namaza. I da ne ima razlika između prve i druge kategorije. Zato kažem, da vidite koja je to stvar i razlika u usposobljanju argumenata. Kad čovjeka zatvoriš kartu tri dana, trebaš klanjati, klanjaj, klanjaj, klanjaj. ili on uporan u inatu ili, razumijetelji, u objesi, jesti jest podazenika uopće da kao da, je uopće, kao da je rekao Jes, <tosim> poručava se da tu stvar vidi uspješni argumente na ljudima. O tome mam ja, kaže imaš ljudi koji možda ne dolaze opsije Allaha, ali ne zna da izlazi iz Ne zna, razumijete li? Ne zna u smislu onaj uh, Ha, vi kad meni usme snekao, on zna tu to tu zaboravi da tu veliki grije kandatel ali zaista imate situacije kada ona i ne zna, zaista ne zna. Zato kažem, ono bitna stvar, ha? Jeste, jeste. Jeste, jeste. Jeste. Jeste, jeste. Zato kažem, ono bitna stvar, spusljeni argumene te braću nad ljudima. Ne problema, zato je Allah u poslani s.a.v. u bolesti, kada je bio ok, no, doš, rekao je ljudima koji su bili postojeni u saf, po safani, iza je u vakra rekao, ja juhan nas ara inni nuhitu a nakre il fir rukuhi wa suđud kaže, o ljudi pazite, meni je bilo zabranjeno da učim Kur'ana rukuhi na suđu, na seđu fa amar rukuhu, fazlimu fihi što se tiče rukua, veličajte vaše gospodara, subhan subhanu rabbi razim, uama suđudu feštehidu fi dua, ali kaže, što stiči, trudi se se u dobi, što god možete više dobi, nema problema da će vi što god može više dobi, učini onaj, što god će da moli Allah subhanu wa ta'ala, razumiješ li, zato što je to šerija ti dao priliku i dozvolio ti da tada moliš Allah subhanu wa ta'ala što hoćeš, zašto? kad Allah poslanici su učio da to je mesto, gdje će veoma lako znači nadaće da će na tom mjestu Allah subhanahu wa taala primiti do e to ne znam tome još nisu bilo danalo zaista one vjeruj jedno vrijeme bilo je jes ne ne Vjerujem, ja sam ja svima stao zaista ono da nije dozvoljeno. Međutim, ona, tako pričao sam recimo sa nekom braćom, ono su bilo na stanovištu da može, ona, ja još nisam neko od emene kada recimo pročitao to, da bi bio pitan, pa da je odgovorio, ja ne znam. Zaista, razumite Da mogu reći nešto ono, da to. a Nije ima se u mislima da mališa Allah subhanahu wa ta ta'a. To, to je stvarno namaza. Zah, kako da ne kako da kako da nja bibi kako da nije a bibi to zdjela srca to zdjela srca koja koja koja sastavni dio naših al treba mi čabi Reci, rec ja rekao zažalim će nevjeriti Nije Dodovićević rekao ono kad spomnjao te da tu ljudi uopale ne. Ne vjerujem Je Nisam rekao da ja će zaralat nevjerlicu što ne isko. Pravi se ne, to nije ništa, ni Ne znači. tako rekao. Vesjam se, vesjam se. Ja rekod no, koji no, kuranski no, ayat. No, uh. no. Nismo spomjerka. A je glavno to što sam zapamtio da pa ujedno Hajde no. no. Muhammed. Musliman neće gađat tam drugog muslimana, nebo će finno sloniti. Hmm. going to go low English.